basi karibu katika shule ya Biblia leo tarehe 28 Januari mwaka moja Tumesomewa mlango wa 26 wa kitabu cha Manzo ambacho tunaendacho kipindi hiki eh Manzo tulisema inajula naango hamsini na wiki iliyopita tulikuwa nusu ya kitabu cha Manzo na leo tumeanza mlango wa 26 e, Tumesomewa tumesomea jumla ya mistari mingi kwa hakika sasa hivi tunasoma mistari mingi sana sura hizi zina mistari mingi mistari 34 actually mistari 30 na na mine na 5 eh mstari 35 ni mingi na, na tumeona habari kubwa inamhusu Isaka mtoto wake Ibrahim eh na mwanangu wa 25 kiliyopita ndio mwanangu ambapo Ibrahim alifariki dunia Mlangu wa 23 Salan alifariki dunia eh tumekuwa tunafuatilia habari za kitabu cha Manzo tukikao tunasoma habari za Ibrahim baba imani ni mafundisho mazuri lakini sasa tu Ibrahimu ameondoka tuko na Isaka kwa muda na baada ya muda mfupi Isaka ataondoka tuanza kuangalia uzao wa wa, wa Isaka akina Yakobo na Esau tutakuwa tunaona kitabu hicho e, e, sasa tutaona Kwa hivi milango mlango wa 26 au mistari yote hii 35 ina mambo mengi kwa hiyo e, tungeza hata kutumia muda mrefu sana mimi ningeza kufikiria hata wiki mbili mfruizo lakini sasa sura hamsini kuzimaliza eh, kwa kusoma wiki mbili mbili eh maana tunaweza muda mrefu sana lakini tutasoma mstari yote tutaona hoja kama saba hivi eh, hoja kama saba nyingine unakuta tushakutana nazo nyingine tunakutana nazo huko mbele lakini zile mbazo ni mpya kabisa eh, nita tutagusa hoja saba hoja ya kwanza tunayopata inatoka katika mstari wa kwanza mpaka wa pili mstari wa ya kwanza inayohusu eh unatoshaiona kwa Ibrahim pia inahusu anaanza kasema kichwa kidogo hiki okay kichwa kikubwa kabisa cha somo hili ni nini kichwa kikubwa cha somo hili kusema kabla ya kwenda hata kwenye eh, hivyo vipengele vidogo uh, nilichokiona ni habari ya kufukua visima vilivyovifukiwa kufukua visima eh unaanza visima ni nini eh baraka kufufua vilivyokufa e ni somo linalotufundisha kufufua vivyo kufa. Unaweza kusema ni vitu gani? Leo hii kuna maisha ya watu nakuta maisha yake ya maombi yamekufa. Maisha yake ya neno la Mungu yamekufa. Maisha yake utakatifu yamekufa. Maisha yake ya ya utumishi kwa Mungu yamekufa. Na ya mkristo wako na panda na kushuka. Somo kama hili linatakiwa sasa litukumbushe na lituonyeshe faida ya kufufua vitu ambavyo vinakuwa vimekufa na kuhakikisha kwamba vitu vivif, hasa vile viovu vizuri. Mungu anataka tufishe tabia za mwili lakini kuifiki katika roho eh kwa hiyo tunaona somo la kufufua vitu vilivyokufa au kufukua visima vilivyokuwa vimefukiwa hasa na adui eh ni somo muhimu somo muhimu eh, katika hayo kabla kufika kwenye hilo kubwa tuje kwenye hoja ya kwanza ambayo tumesema inahusu kasema kuondoka au kuhama eh? mahali pako kwa sababu za kimwili kwa sababu za kimwili eh? kuondoka mahali pako kwa sababu za kimwili eh hem tu wa kwanza mpaka wa pili alafu tuta tutatafakari hoja na ni, ni somo kubwa vile vile somo kwanza anasema ikawa njaa katika nchi hiyo Mbali na njia ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu, Isaka akamweendea Bimeleki, mfalme wa Wafilisti huko Gerari usalii wa pili, Bwana akamtokea akasema usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Hii ndiyo ni enchi ya ahadi ambayo Ibrahimu aliyetwa amekutana Bwana amenitoa kwenye enchi ya ahadi. E? Na amekaa pale mpaka amefariki. Eh? Mungu, mungu alikuwa amemwambia sema uzao wako, manake mmoja wapo ndio huyu Isaka. Wakaa katika nchi hii nitawabariki katika nchi hii na hii ndo nita, nitawapa urithi katika nchi hii of course tushaona kwamba tasfira yake ni nchi ya mbinguni lakini ile ilikuwa ni tasfira ya duniani kama tunalosema mtu anapotoka misri anakuwa ni tukio la laki Amini la kiroho hapo tukio lakuwa la kimwili lakini ni kutoka katika nchi ya dhambi na kwenda katika nchi ya uzima wa milele eh? kwa hiyo isaka kwa sababu za njaa njaa itakuwepo muda wote kila njaa inapotokea tukasema tuhame eh utahama milele njaa ipo wakati wote eh kwa hiyo Isaka anaonekana anatoka kwenye ile nchi anaenda nchi ya Gerari kwa Wafilisti anatoka kwenye nchi ya, ya Bwana na inaonekana alikuwa amejipanga kwenda paka kusini zaidi kwenda Misri Mungu akasema hapana usiende usiende Misri usifike misiri Usiende na kwenda Misri taswira yake ni kwenda duniani. Ni kurudi ni kurudi nyuma ni kuanguka. Eh? Kwa hiyo Isaka kwa sababu za mambo kama njaa. Leo hii tunaweza kuinganisha na nini? na na mahitaji yetu yakatufanya tutoke katika eh, mpango wa Mungu wa maisha yetu. Eh. Mungu anakuambia uwe hapa. Mapenzi ya Mungu ni watu wawe katika eh, katika utumishi wa Mungu. Sema mabapo anaweza kukusanyika katika kanisa zuri la kujifunza. Na tulishawahi kuona na swala, e, watu ambao anaweza katoka ukasikia ame amepata kazi Iraqi Na ni mfano wa profesa moja, alitoka kaenda Iraq. Na unaweza kukuta tofauti labda anaenda kuongezewa labda dola 1000 kama milioni mbili. Ni hela nzuri, sawa. Lakini hategemewi angekuwa ni mtu ambaye hakiwa hata huku utakuta hata kanisa nalo sio muhimu kwake. Neno wa Mungu si mungu kwa. Lakini kwa mtu wa Mungu wa kweli, njaa zako na mahitaji yako ya tulishaliona ilikuwa ni somo la la mwaka mpya, mwaka huu wa 2021. moja. Eh. Kigezo cha kwanza cha kufanya maamuzi, hasa unatoka sehemu naenda sehemu, lazima uangalie usiangalie kwanza mahitaji yako ya kimwili. Maana kama mahitaji yako ya kimwili yatakuambia nenda Iraki, utaongezewa dola kadhaa kadhaa kwenye, kwenye mshahara wako. Eh. Lakini Iraki yake pale ningine atakuwa hasani atakuwa hakuna kanisa hata eh, kama lipo sio sehemu unayotegemea sana kupata kweli ya Mungu eh sasa Isaka anatoka katika nchi ambayo pia walikuwa wanafanya wamefanya madhabau pale anaenda katika nchi ya Wafilisti na mara nyingi unapoenda kwenye nchi ya Wafilisti maana unapoenda kwenye nchi ya ya, ya ya wengine wana yao eh una uwezo wa kwenda eh, una uwezo wa kwenda E, katika ku, ku, kujifunza tabia zao eh wewe niambia unaweza ukawa uko mahali pako ulipo pazoea una nguvu ya kusali nini lakini ukihama ukaenda sehemu nyingine yani mazingira mapya tu peke yake unaweza unamaliza hata miezi mitatu ndio hukutafuta kanisa hujawahi e, ku, ku, hata kusoma neno la Mungu kwa hiyo mara nyingi Mungu hasemi vizuri na hii nitasu, ni, ni, ni mambo ya kimwili lakini taswira yake laki ni ya kiroho eh kwamba unapokuwa unaenda kwa ajili za sababu za kimwili unakufa kiroho. Hem tuende sehemu nyingine, tusome katika kitabu cha Mithali. Na hoja nayo yosema hapa na ni muhimu sana. <coughs> Tabia ya kutokuutulia <coughs> sehemu moja. Wakati mlangu e, e, wa mlango 28, eh 20 na Mithali 27 tusome. Eh wakati tunatafuta Mithali 27 mstari wa 8, wajane niwape e, kama utafiti wa kidunia tu, lakini ya mambo yafanyika duniani. Kwa hiyo wakati mwingine tafiti zinaweza kajibu baadhi ya vitu. Tafiti za kidunia unaonyesha kwamba <coughs> katika watu katika mabilionea watu wenye mafanikio ya kimwili, eh tusieme ya kimwili mara nyingi watu wanaposafiri wanaenda kutafuta, unasikia ametoka siko Dodoma, ameacha familia yake, yes, ameenda mkoa gani? ameenda Zambia, siame, namjua mtu anaenda siji Trinidad, aende Tobago, mwingine ameenda siji nchi za Visiwa vya amani vinaitwa viko huko mbali sikivuko New Zealand na wapi huko eh sema mambo hajaa unaenda kutafuta ugari ambao hata kwako kwa upo eh, unaenda sasa inaweza ikakupotosha katika kwenda lakini vile vile vile vile kule kutoka toka kusa uje uangalie kuna makabila mengi ya watu wanahamahama unakuta uwezekano wa kuwa na maendeleo ya kuhama, kwa sababu, sababu za kuhamahama, maendeleo yanakuwa sio makubwa. Eh, kwa hiyo tunatoka hata katika mambo ya kiroho moja kwa moja, tunaenda hata katika ya kimwili. Utafiti uliofanyika tunaitafuta mithali nane Utafiti uliofanyika na mkubwa tu na mara nyingi unaonyesha kwamba watu ambao wamekuja kuwa mabilionaire, labda hajawahi hakuwa bilionea kwenye au milionea katika katika kuzaliwa kwake lakini akafanya bidii na nini na baraka za Mungu. Miongoni mwa vitu hivyo vinawaunganisha tabia iliyowafanya waonekane kwamba wanafanana ni pamoja na kukaa sehemu moja kwa muda mrefu. Yaani mtu ambaye anaonekana labda alikuwa na hama labda yuko songea ametoka sijui uko rufiji, sijui uko nini, ilionekana kwamba hawa watu wanaoka kwenye unasikia mtu fulani kuna mtu unasikia labda ni ni, ni ni Abudi yuko Morogoro. Hatoki anajulikana kwake ni Morogoro. Amina Eh, nitafite zakitu dunia na zinaenda moja kwa moja pia na mambo ya Mungu. Unasikia mtu fulani siji ni mode mo uli yuko siji singida. Anajulikana? Wengine wa huko Dar es hatoki yuko kwenye wilaya moja. Kwa hiyo na maana ni nini? Maana mtu anapokaa sehemu moja, kwanza anayatawala yale mazingira. Eh? Sasa hiyo ni mambo ya kimwili ambayo ni yali mazuri lakini zaidi sana ya kiroho. Eh? Zaidi sana ya kiroho. Unapohamia sehemu eh una unaweza ukajifunza mira na desturi za pale na nyingi ni za za kiibada na hata nguvu za kiroho eh, unajua anga linatawaliwa na mapepo vile vile Ukisema katika kitabu cha Daniel mlango ya mwisho mlango wa, wa tisa wa kumi. Eh, anasema kuna mfalme wa anga anasema pia katika kitabu cha cha Waefeso eh mlango wa, wa kwanza eh anasema tulikuwa tunamtumikia bwana wa anga eh, kwa hiyo unakuta kwamba tabia ya Isaka anahama E eh? <coughs> sio tabia nzuri na hii tabia ilimkuta baba yake na elimletea ya madhara. muda watu walipohama walikoswakoswa Mungu alifanya tu kuokoa. Eh? Kwa hiyo Einstein katika kitabu cha mithali mlango ule wa wa unajua kuna vitu vingine ni, vi... ni kama vya ndani lakini ndiko kuijua hekima ya Mungu. Eh? Unajua kwa Mungu sio kuenda kujifunza maombi, sadaka ni hata vitu vidogo kama hivi. Eh? tuwe na tabia ya kukashea leo moja muda mrefu anasema katika kitabu cha misali mangu nane. nimesema shina ngapi 27 saba nane. Biblia nasema hivi yeye e, mstari. eh unstari 27 8 saba 8 anasema hivi kama ndege aendaye huko na huko mbali na kitundu chake ndivyo alivyo mtu aendaye huko na huko mbali na mahali pake mstari Mungu anaunga mkono watu wa eneene ene tu. Ana, ane, ni jambo linalonimpenda. Umstari unasema una wafanye au unawazuia wasifanye. Una wasifanye? Wasifanye? Haya mfano tu nde, ndege anapotoka nje ya tundu lake, hayuko salama. Eh, kwa sababu ni sehemu yake ambayo anaijua na hata ndege unaweza hata mdudu hata hata hata, hata nyoka atipigwa tu anakimbilia kwenye tundu lake. Eh? Vilevile vile nasema kama ndege ambaye anaukaruka tu hana makazi eh ndio ya Kiswahili ya duniani inasema mkataa kwao ni mtuma eh mtu anapokuwa hana mahali pake pamoja anakuwa ni fulani ya mtuma Wayo, sio kitu kidogo na mstari kama huu wa methali unasisitiza na hutapata mwingine kwa kwambia sasa hemu uone tabia kutoka toka pana kuna mazingira kutoka lakini sio tabia unasikia leo fulani amepata kakazi hii Arusha amenda amefika pale pamoja na kupata hasara za kiroho vile vile na kupata hasara za kimwili ni nyingi mno ni hoja tunaipata katika so emso umetoka katika kitabu cha mithali eh mithali tumemaliza ni katika samweli wa pili eh wa pili hii hoja naomba nisinitize sana so tunao kukutana nayo pia kwa, kwa habari ya Ibrahim e, e, kwa hiyo mithali natufundisha kwamba ni ngiito ambacho kimsingi Mungu hakiangalia katika uzuri eh inaweza siwe ni dhambi moja kwa moja lakini ni hasara kwa mtu eh, na kuna sababu mtu anaweza akawa nazo nzito zaidi lakini sio jambo ambalo ila hikima ya Mungu Samueli wa pili mlango ule wa wa saba mstari wa kumi Biblia unasema Samueli wa pili eh <coughs> mlango wa saba mstari ule wa kumi Biblia unasema mstari wa kumi Biblia unasema tena <coughs> nitawaagizia mahali watu wangu Israeli nami nitawapanda kuna mahali Mungu anaenda na wapanda unajua mtu akipandwa sehemu manake anakaa pale eh nami nitawapanda eh anaendelea eh wapate kukaa mahali pao wenyewe wasiondolewe tena isiwe njaa na waonde Isiwe vita inaondoa, isiwe maadui wanaondoa unakuta ni mwenyeji wa Morogoro. Mimi na um, paka nasoma na nasoma shule um, ya sekondari. Wakati tunamsikia Abu ni miaka na miaka akiwa Morogoro pale. Wakati na Morogoro. Miaka yote. Kujao kusikia kwa makaza, pali. Paka, kama amehamisha makazi ameenda wapi pale. Paka amekuwa kama mfalme pale. Eh. Kwa hiyo ni ni, ni taswira nzuri na makabila mengi unayosikia na hamahama, utakuta maendeleo yao ni vile vile. Eh ni ni hivyo hivyo hasa wafugaji wa ufgani unakuta hawezi haweza kala na, ma, na makazi mom, ya kudumu e, kwa hiyo ni kitu ambacho tunakiona Biblia na kizuia lakini pia na walio kifanya, wanakuwa hawana e, kuna vitu fulani wanavikosa so kutoka katika kitabu cha Amos na tutafungia hapo kwenye hoja hiyo Amos kwenye wale manabii wadogo pale katikati kabla ya gano jipya kuna Amos, Amos mlangu wa tisa, mstari wa mwisho wa mwisho wa kitabu cha Amos. mlangu wa tisa, mstari wa mwisho nao pia, mstari wa tano, Eh, anasema hivi. <coughs> Amos tisa, tano, binu anasema, "Nami nitawapanda katika nchi yao. Mungu anataka tupandwe katika nchi." Eh, ina maana ya kiroho, ina maana ya kimwili. Eh, anasema wala hawatanuolewa tena. Watoke katika nchi yao niliohapa, asema Bwana Mungu. Eh huoni kwamba Mungu anamwambia kwamba sasa eh mara moja Mungu alimhamisha Ibrahimu lakini akimwambia anasema nitakupa ile nchi. Yaani anakutoka katika nchi ambayo sio nzuri uende katika nchi. Sina maana kwamba tusitoke lakini isiwe ni tabia ya kutangatanga. Eh tusiwe watu wa kutangatanga. Na tunaliona katika kitabu cha Ruth, sina sina sababu sina, sina kwenda huko sote kuhubiri kama somo la jo la pili. Eh Ruth na mke anadhani kwa anaitwa Bimelek naye. Ee na kagua anaitwa Bimirik. Waka safari kutoka kwenye nchi ya Bwana kama hawa wakaenda kwenye nchi ya Wafilisti. Wamefika kule Kiliona Kafa, e na mtoto wake yule mwingine akafa na ba, na ile baba akafa, rusia karudi kwenye nchi ya Bwana akiwa amepigika. Ee lakini Mungu alikuwa pamoja naye. Wao muda wote wanaona kwamba ni mambo ambayo hayakuwa ya na mara nyingi tatizo yake ni nini? Kutoka karibu na uwepo e, wa Mungu. Ee kwa mfano kutoka hapo anaenda Sema mabapo huna waka kwamba utakuwa na kanisa kama hili la kufundia. Eh na unakuta sababu sio kubwa, mradi tu Kwa hiyo na tuangalie maisha yetu wa kiroho kabla hatujafikiria faida za kimwili kwa sababu au kuna njaa, kwa sababu tumepungukiwa kwa sababu. Unasikia mtu fulani ametoka maenda machimboni, anaacha mke wake, anaacha watoto wake, anaacha mimba hizi anakuja anaita kutafuta maisha. Hapana, ile sio maisha. Unasikia mtu mwingine siju yuko Kongo, mama polini anafanya nini? majina ni majina mazuri tu lakini ni taswira ya hii doktana wa Filistu eh kwa hiyo ni jambo la kuangalia eh hoja ya pili tuna, tuna katika kitabu cha leo katika mwanango wa leo hoja ya pili tunaipata katika eh na hili ni somo kubwa pia nimesema kwamba hoja nyingi ni zile kubwa kubwa ndogo labda nitazigusa wakati mwingine na katika takini tutafuta zile kubwa Kuwa nyingine ina inapatikana katika mstari ule watatu mpaka wa 6 na sehemu nyingine nyingine katika sura ya leo inasema <coughs> watoto huvuna hazina za kiroho za wazazi yani mzazi mimi wewe yote yule tuna jukumu la kuhakisha kwamba Tunapanda hazina ambazo watoto wetu wanatakiwa zawivune. Mtume so, msari wa anasema, anasema hivi, e, kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakuwa pamoja na uzao wako." Nchi, anasema, "Maana ita, nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote. Nami nitakifanya imara kiapo nilichompa pia Ibrahimu baba yako." Msari wa Eh, ni, nita nitakifanya imara kiapo nicho ma, mapia Ibrahim baba yako. Naona kwamba anaanza kugusa habari za Ibrahim. Hii vitu tumetokea nyuma kwa Ibrahim. Usaliwani. Ni tazidisha wako kama nyota za mbinguni, nami nitawapa uzao wako nchi hizi zote na katika uzawa wako mataifa yote ya dunia Watabalikiwa kwa sababu sikiza msa, sababu sasa. Kwa nini Ibrahim? Kwa nini Isaka anapata hii vitu vizuri vya Mungu? Hata kama yuko katika haiko hakuwa, hakuwa sema mbaya alikuwa ameikiwa. Eh? Ni vitali babake alivyowekeza msao natana kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu akaya hifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Sasa msao kama huu makanisa leo mnataka unaona hizi ni baraka hivi. Na anayezivuna ni mtoto na Ibrahimu alizivuna. Lakini mtoto anavuna baraka za mzazi wake. Eh? E, mfano mbao unaotoa by the way tunasema biblia wazi na labda nitafika si, mta, kwenye mstari mbele eh? uh, Mungu haadhibu mtoto kwa sababu ya makosa ya baba yake wala sehemu nyingine nasema haadhibu baba kwa sababu ya makosa ya mwanaye ila zile hasara zilizotokana na msingi mzuri au mbaya mwanadamu anazipata kwa mfano mstari huko wazi anasema hivi vitu vyote vizuri nitakavyokufanyia ni kwa sababu baba yako alikuwa mcha Mungu. Alikuwa anashika amri zangu. Leo huyu kimamia amekesha kushika amri za Mungu anakuambia hainihusu. Sasa huyo Ibrahimu ambaye we unataka kujifanya ni mwanae wa imani. Kilicho abarikiwe ni kuzishika kila kitu ya Mungu. Ameshika maagizo ameshika amri, ameshika hukumu, ameshika sheria. Leo hili Kristo anapata wapi nguvu za kukataa hivyo vyote? Eh? Na Yesu anasema mimi baba yangu anependa kwa sababu na mapenzi yake. Eh? Anasema Yesu alikuwa chini ya sheria babake hata kama alikuwa sehemu ya ongo ule lakini bado kule kukubarika kwake sio kwa sababu yote ile au alimwomba sana hapana ni kwa sababu alikuwa natenda yanayompendeza. Yesu anasema baba ananipenda kwa sababu natenda yanayompendeza. Ninashika amri hizo. mtu akivunja maelekezo yako uta, anakuwa ana anafanya kupendeza ana kuhuthi. awe ni Mungu awe ni wanadamu wote vile yeyote akishaweka maagizo yake mtoto wake rafiki yake yote, akayavunja eh basi ukototokea basi leo hima kanisa yanahangaika yanalala yanasali yanabadilisha muda wa kusali yanabadilisha mkawa wa kusali ili uzuri waweze kupata radhi ya Mungu hapana Mungu anasema Ibrahimu alivipata kwa sababu amevitaja Neno likitambia kitu, kitu tusibishie. Wala utusitimie fikri zetu sema hivi kiwe. Hapana neno liko wazazi. Kitu kicho Ibrahimu na haishiki kwa Ibrahimu tena mpaka kwa kizazi chake. Kwa hiyo tunaona kwamba eh hazina na sio hazina tu hata mambo mabaya. Eh hebu niulize. Mtoto wa wazazi, awe baba awe mama. Wezi au majambazi E, mambo yake yata yataenda vizuri kwa sababu hata kama yeye hajahusika na uye, na ujambazi anaweza akampoteza mzazi anaweza akafa wanaweza kafungu e, akavuna hasara za wazazi wake e, Labla labda tuangalie kwa mfano kuna mikoa mingi ya Tanzania ambapo ugonjwa kama ukimi ambao unatokana na uasherati na uzinifu watoto walivuna mapigo na hasara sio kwamba wamefanya kosa Mungu awapige lakini kwa sababu akishapigwa mzazi wake anajikuta automatically napata hasara ile e? kwa hiyo unaona kwamba hazina mambo tuna mienendo je urafiki wetu na Mungu matendo tunayofanya mbele za Mungu wetu Yatatuletea ya ya, ya, ya, ya faida na hasara lakini pia yatafaa au yatawasumbua kizazi kinachofuata kwa saka mambo yamekuwa mazuri tukiwa wazazi guys azihakikishe kwamba tunaendea vizuri tunakuwa na eh na <coughs> na mahusiano mazuri na Mungu wetu na mahusiano mazuri yetu nini kuzishikamri za Mungu na neno na Mungu anasema ukimpenda utashikamri amri zangu ukipenda mtashika neno langu sema yeye anasema mtu asiyenipenda hayashiki maneno yangu tumshike hivi una e, e, mto mfano e, sio ni sento mfano nimesema kitu ambacho e, wiki wiki nafikiri kuna kiliopita au ya nyuma ni wiki ya nyuma kabla ya hii iliyopita. Ni nilihudili sawa kama kama mtu hajasoma Biblia yote hana haki ya kuhubiri. Na mfano tuliootoa ulikuwa wazi. Kama mtu hajasoma magonjwa a, kama anashomea udaktari au afya hajasoma kahitimu hana haki ya kutibu na akimatwa anafungwa Ndiyo sio? Ndiyo sio? Wa, mli, wakubwa mliopo ndiyo sio? Eh, sasa nikahema mtu wao asemwa mtube misali sasa kwa biblia nzima ilikuwa imejaa misali na pale niliweka anasema mnapotea kwa kutokujua maandiko usipokujua maandiko unakuwa umepona potea moja kwa moja yesa alisema na sehemu nyingine eh asemwa sio lazima sio sasa ni ni ni, ni, ni namna yake tu ya kufikiri vile eh kwa hiyo ni kujua ni kujua, lakini neno la Mungu linapotuambia kitu hata kama tunaona ni tofauti sisi tumie akili zetu kudhani kwamba labda tunajua bora kuliko maneno ya Mungu. Maneno ya Mungu yanatoka katika ufahamu na hikima ya Mungu. Eh? Eh, mtende. Eh, twende katika Okay, ni tata twende kwenye Kumbukumbu la Torati nane lakini tusiende kule kwa sasa. Eh? Na ukisoma katika Ezekiel na sitaenda sasa sitafungua kule. Ezekiel 18 na Ezekiel 24 Eh, Yesu 18:20. Biblia iko hapo inasema, ha, "Mungu hana tabia na hatafanya hivyo. Hata, hata waadhibu watoto kwa ajili ya makosa ya baba zao na chake ki hatafanya hivyo." Ila tulicho kiona ni kwamba eh zile ile mwenendo itajenga ita, ita msingi wa na kama ambavyo tunaoa mienendo Ibrahimu inampa faida mwanaye. Eh, mzazi ambaye ni mlevi ni hana mapenzi hajali mambo ya Mungu uwezekano wa kumwacha mtoto wake katika hali hiyo ni mkubwa na tunaiona ni hoja inayofuata vile vile eh kwa hiyo tufanye wakati mwingine tutumanye mambo mazuri au tumjali Mungu na kweli yake sio labda kwa sababu tu ya tabia zetu na maisha yetu wakati mwingine tufanye kwa ajili ya watoto wetu wenyewe tufanye kwa ajili ya watoto wetu wenyewe na vizazi vingine Kwayo, tufanyi, eh? tufanyi kwa hiyo tusiwe binafsi eh tufanye kwa sababu tunaona Ibrahimu anafanya vizuri na inakuja kum kum eh, kuwa faida kwa mwanai eh? kuwa faida kwa mwanai hem eh, tusome kuna um... sehemu nyingine nitaka tusome eh usijikumbane hiyo hem eh, tusome kitabu cha afarama wa kwanza mwanango wa 11 twende kwenye kitabu cha afarama ya kwanza mwanango wa 11 tusome sura ya 9 mpaka wa 13 hii ni hoja muhimu eh, ni hoja muhimu kwa sababu ni kitu ambacho kinatoka kwenye kizazi kwenda kwenye kizazi eh? O, o, kwanza, moja. Bile nasema, wa kwanza faa mwanzo 11 Biblia inasema mstari wa 9 11 Tuanzie 9 Biblia inasema basi Bwana akamgadhibikia Sulemani kwa sababu moyo wake umegeuka naye amemwacha Bwana Mungu wa Israeli makosa Israel ya, ya Sulemani aliyemtokea mara mbili akamaamuru katika hali ya jambo lile <coughs> asifuate Mungu mingine lakini yeye ha hakuyashika aliyoyaamuru bwana kwa hiyo bwana akamwambia Sulemani kwa kuwa umefanya hayo wala kuyashika maagizo yangu maana neno lile na sheria zangu eh nilizokuamuru hakika nitalarua ufalme ufalme wako nami nitampa mtumishi wako mstari wa 12 wala lakini katika siku zako sitafanya haya kwa ajili ya Daudi baba yako eh, unaona kwamba mambo mazuri ya Ibrahimu yanaenda mpaka kwa mwanae Isaka. Mambo mazuri ya Daudi yanaenda mpaka kwa mpaka kwa ajuku zake akina Rehoboam. Eh? Kwa hiyo unaona kwamba ni jambo la msingi, eh? Mta kwambia ni maisha yangu naenda hivi. Leo hii mtu anaweza afanya bila kuangalia nyuma yake kunakuja nini. Na watu wanaomiza uzao unaokuja baada yao watoto wao. Eh? Na ndivyo ilivyo. Leo hii kwa ufupi ni nasema ukiona mtoto aliyoharibika ujue ni mzazi alioharibika. Ni jamii iliyoharibika leo utangulia. Eh? Ukiwona... Kijana kwenye ndoa binti kwenye ndoa aliyeharibika Usifikiri kwamba ni tatizo kwenye ile ndoa, ni tatizo lilotokea kwenye malezi ya nyuma. E. kwa sehemu kubwa. Kwa sehemu kubwa. Ukiona mtu usiozaa vizuri au shambani siozaa vizuri, usifikiri tatizo ni wakati wa waku, kuweka zile, zile ni wakati wa kumwagilia na kuweka mbolea wakati wa kupanda na kuchagua mbegu nzuri. Eh. E. Kwa kwenye uzao wa nyuma zaidi. Eh. Watu wanao kwamba Suleimani alitakiwa pigwe adhabu lakini anapata Eh, anapata kama rehema kwa sababu ya matendo mema ya Daudi na kwa sababu alisikiliza mashauri um, ya Bwana. Eh. Hii hoja tunataka kuendelea nayo eh, sana ni ndefu ni, ni somo la kujitegemea kabisa kabisa lakini eh, Tuangalia sehemu chache Okay, tu, tu tuifungie hapo kwa ajili bado tuna hoja nyingi, nyingine nyingine. Twende katika twende katika tuangalie hoja ya tatu. hoja ya tatu. Eh tunaipata katika kuanzia mstari wa 7 mpaka moja so, Turudi katika kitabu cha Manzo 7 26. Tuanzie mstari wa 7. Anasema hivi. Manzo 26 tuanzie 7. Biblia inasema, e, watu wa mahali hapo kwa hiyo okay, turudi anasema Isaka akakaa katika gerani mstari wa 6. Watu wa mahali hapo wakamuuliza habari za mkewe akasema ndugu yangu huyu maana aliogopa kusema ni mke wangu watu asije wakamua kwa ajili ya Rebeka kwa maana alikuwa mzuri wa uso msao ndani anasema ikawa alipokuwa amekaa huko siku nyingi Abimeleki mfalme wa fristi. akachungulia dirishani akamwona Isaka anacheza cheza na Rebeka mkewe hawa ni watu wanaopendana kweli kweli eh? leo hii wana mume na mke wanaocheza cheza ni sio mara nyingi eh? na hawa walikuwa wamekaa muda mrefu pamoja eh maana ukumbuke hapa tayari tulishaoona Isaka na na Yakobo nyuma maana keo walishazaliwa kina Isaka na Yakobo bado watu washaka miaka 20 na kitu eh Afu watoto wakawa wakubwa kwa hiyo hawa ni wako uzee lakini bado wanacheza chezo eh na na Rebeka bado ni mzuri wa uso eh kwa hukuko nyingine hawa watu wako ni wabichi mbele za Mungu eh anaendelea msana anaye anasema ikawa alipokuwa amekaa huko siku nyingi eh, siku, siku nyingi abimeleke mfaru wa Filisti akachungulia adirishana akamona changa na cheze tena Rebeka mkewe Abimeleki akamuita Isaka akasema yakini huyu ni mkeo. Mbona ulisema ni ndugu yangu? Huyu Isaka akamwambia kwa sababu ndalisema nisife kwa ajili yake. Masomo ya 10. Abimeleki akasema ni nini hii mlilotutenda? Labda mtu mmoja Moja wapo angalilala na mkeo bila kufikiri nawe angalitutia hatiani. Basi Abimeleki akaamuru watu wote akisema Amgusaye mtu huyu au mkewe lazima atauawa. Nadhani kwa Waje tu pamoja kwenye kitabu hiki tunaendelea pamoja. Wata Hii hali itatukumsha mtu franti. Atamkumsha nani? Natumkusha nani ambaye yalimpata kama haya? Ibrahim. Ibrahim hivi, tena sehemu mbili. Kule Misri kwa Farao na kwa Abimeleki, huyu huyu. Kwa hiyo hoja tu imepata ya tatu, nani ya msingi ina uhusiano na ile iliyopita lakini inatofutana kidogo, inasema kama alivyo baba eh ndivyo mtoto Eh au kama alivyo mama tuona pia sehemu nyingine kwenye kitabu cha Ezekieli ni vile alivyo mtoto eh eh ni swala ile ile mienendo yetu matendo yetu eh hata tusipowafundisha watoto kwenda kuyafanya eh ni, ni kama vile unavompa sura yako mtoto na mtoto anafanana na baba yake na mama yake na wazazi wake e, na mienendo inakuwa ile ile hii hali ya kwenda akadanganya habari za mke wake bila hata sababu hakuwa ameona Daria moja kwa moja tu ilikuwa ni hofu zake eh aliifanya baba yake eh na Isaka alikuwa hajazaliwa eh em, em, tusome mtusome kutoka katika kitabu cha Manzo hii <coughs> mlangu wa 20 tusome sura wa tisa, binafsi nasema eh? <coughs> kisha Abimelech yule yule akamwita Ibrahimu akamwambia umetutenda nini mimi nimekosa nini hata ukaleta juu yangu na juu ya ufalme wangu dhambi hii eh dhambi kuu ume matendo yasiyotendeka abimeka amemwambia Ibrahimu umeona nini hata ukatenda jambo hili Ibrahimu akasema kwa sababu naliona yakini hakuna hofu ya Mungu mahali hapa nao wataniua kwa ajili ya mke wangu eh, unaona mazingira yale, yale? kwa hiyo tunaona kwamba mambo Mienendo ya baba Mienendo ya mama eh ndio inakuwa mienendo ya mtoto njia pekee njia pekee ni pale ambapo tunamuingiza baba yetu mbinguni naakuwa ndio baba yetu. Eh, ile mienendo na nani, sio sio kwa ajili tu ya wa mama wadogo mara hata tu mazingira ya maisha. Unaweza kukuta kuna familia kama eh ni niwezi. Eh, na unaweza kukuta hata huyo mtoto labda anaiga ana, ana tabia za wazazi wake hata hakulelewa pale alienda sehemu nyingine lakini kwa tabia ni zile Tabia ni zile zile. Unaona Isaka anaiga tabia za Ibrahimu hata kama Ibrahimu alifanya kabla Isaka hajazaliwa. Na yeye nafanya vile vile. E, na sidhani kama Ibrahimu alimfundisha sema kwamba utakuwa unadanganya hivi. Ilikuja tu. Kwa hiyo e, tujifunze kuwa na na natabia, na tabia e, na matendo mazuri. Hii ni dhambi ya uongo na usiyo kuwa na sababu. Na karibu mna wote uongo hauna sababu ya moja kwa moja. Eh, katika kitabu cha Ezekiel mwanzo wa 10 na katikati maabibu yao kwenye bibtao vikubwa kuna B vile Ezekiel, Yeremia, e, Isak, Isa, Isaiah, eh hapo kuna Ezekiel, Ezekiel katika wa manabii wakubwa ni, ni wa pale. Anasema katika Ezekiel 16:44 Biblia inasema Ezekiel 16:44 inasema Ta jamaa kira mtu atumiaye mithali atatumia mithali hii kinyume chake. Haki kama mama ya mtu alivyo nivyo alivyo na binti yake. Unasema ni jambo ni doho ni jambo kubwa hili. Eh kabla huyo hafikiria kwenda kuoa au kuolewa badika uko angalia wale waliokuzalia huyo anaendaje. Ndio bibi ana sema kwamba ndivyo ilivyo. Tofauti tuweza kui, kuiona ni pale ambapo huyu alizaliwa, huyu mdogo, huu hiki kizazi cha pili cha mtoto kiwe kimekulia ki katika bwana kwa so, sababu kristo wa Kristo Anafuta tabia zetu za asili anatupa tabia za kristo of course hazifutiki kwa moja pale pale lakini nguvu ya mungu inakuwa kubwa kuliko nguvu ya wanadamu eh kwa hiyo leo unasikia Labda mtu ana ni, ni, ni kijana anaenda kuwa niki ni binti anaenda kuolewa Anaenda katika ukoo ambapo mabinti wanaoa pale alafu baadaye wanauao. Eh, wakuta meolewa lakini muka anakufa hiyo kusudi mali ziende vizuri. Anaona anjipeleka? Eh? Au wanafika katikati analetewa mke wa pili pembeni yake watatu Baba ndivyo alivyo fanya, mtoto atafanya hivyo. Eh? Sasa unao sema manake nini? Ni, kwanza ni, ni, ni, ni, ni hadhari, kuji hadhari. Lakini la pili ni na hekima ya Mungu ile. Lakini la pili ni ku wana tabia ya kupandikiza tabia za Mungu kuliko tabia za manadamu tukiwa na tabia zetu eh, wenyewe unajisema sasa mbona Ibrahimu alikuwa mtu wa Mungu alafu wanamfundisha mtoto wake tabia mbaya hata ukiwa mtu amuke asigani eh usipokata ile damu usipokata yale mazoea yataendelea kuwepo lakini ya mkini Ibrahimu ashinge kuwa mtu wa Mungu angemfundisha ange vitu vingi vibaya angemfundisha 10 mbaki labda kimebaki kimoja lakini chaona so alichokifanya Ibrahimu ndicho anachokifanya mwanaye na na sehemu nyingi, nyingine nyingine tutaiona huko mbele lakini tukaona pia na kwamba ni kwa li, ni kwa eh, ni kwa jinsia jinsi zote za kike na za kiume eh, mara nyingi mtoto wa kike anamlanda mama yake na mtoto wa kiume eh, kwa mfano mtu anaenda Hmtu e mfano mbaya, wakati mwingine nzuri toa mfano mbaya. Mtu naona labda kama yuko kwenye taraka. Amesha tarikiana, alafu ana binti mzuri anampenda. Eh, tegemea kwamba na naye hey, ikifika na, na, na, ule umri itatokea vile vile. Labda awe sasa yuko kwa Kristo kwa nguvu nyingi. Eh, hey. ndipo ule uvuvio wa nguvu za Kristo. Eh? Hey. Eh kwa mfano huwa kuna simoni alikuwa mchawi eh alipowaacha ule uchawi kwa hiyo zile tabia za uchawi haziwezi kaenda kwa maana kwa sasa tayari ana tabia za mbinguni eh kwa hiyo tunaona hiyo hiyo hiyo huo mtiririko wa hayo mambo eh Em some katika na hii haiku katika gano la karibu katika maneno ya Kristo Kinywani mwenyewe anasema katika kitabu cha e, katika Yohana Yohana mwanango wa 5 kwa Yohana mwanango ule wa 5 Biblia mstari wa wana um, una, Okay, anasema mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amona baba analitenda kwa maana yote ayatendaye yeye Ndiyo atendayo mwana vile vile hii naenda mpaka mbinguni eh. lakini haishii kwa kuona tu ni, ni, ni, ni, ni kitu ambacho kiko katika mlisishano ambao sio lazima wa kuona kama vile ambavyo mtu anaenda kama lisishwa kimo hekimo kirefu rangi fulani vile vile atamlisha na mienendo eh na mambo ambayo ni ya kimienendo Eh, kwa hiyo tuta eh, eh tuta, tuta tunasema kwa mfano eh kuna kwa unakuta kuna koza ya viongozi unakuta fulani ni kiongozi anakuwa anachaguliwa na watu utakuta ile tabia inaenda mpaka kwa mtoto wake. Eh unakuta labda fulani alikuwa rais na mtoto wake alikuwa rais. Au eh, au ni uongozi tu wa kawaida labda ni kiongozi wa wa, wa, wa eneo dogo unakuta kama alikuwa mwenyekiti wao au mjumbe wao unakuta na mtoto naakuwa vile vile sasa tujitahidi kuwa na mambo mazuri ambayo kwa asili katika katika hali ya kawaida tuna tabia watoto wetu eh, mtu mlevi atamrudisha mtoto atamrudishisha mtoto wake ulevi mtu mzinifu mtu asiye mwaminifu atamlisha mtoto wake hizo tabia Eh, kula, wakati tungine tufanye kwa ajili ya sisi, tufanye kwa ajili ya ukoo kuja kwa sababu wana tabia ya kushika yale eh ambayo ambayo eh yalikuwa ya wazazi wao, eh. kusoma mambo mengi. Hii msasa tuiona katika sura hiyo. Eh, katika hii sura tunayosoma, tutaona sehemu nyingine vitu vya Ibrahim vinaendelea vina kujitokeza kwa nani lakini tutome iki kimoja. Hem katika uh, hoja nyingine, tupende hoja ya 4. E, hoja ambayo imezoeleka hii. ni anaanza kusema ni kufundishwa mbalo mtu yote akisoma Biblia hahitaji kuchambua sana na kupata uvivu mkubwa, ataliona moja kwa moja liko wazi wazi. Ni ni ni, ni tatizo la husuda kwa watu wanaofanikiwa. Eh, kwa kawaida mtu aliyefanikiwa, mbali yema mafanikio ni vitu vya mwilini. Unaposema fulani ana mafanikio, anakuwa anaongelea mapato ya fedha zake, mali zake, afya yake, uzao wake. Ni hivyo vitu vinavyo ni ndio via vya, vya mafanikio. E. E. Mtu anapofanikiwa, uwezekano mkubwa wa kupata kufanywa husuda. Na sehemu nyingine watu wanatumia neno wivu. Neno wivu nitakuja kufundisha somo sio sio muda mrefu. Neno wivu na husuda hivi vitu tofauti. E. wivu ni wa Mungu. Mungu wa ni Mungu mwenye tabia za wivu sana lakini husuda ni tabia za shetani. Eh kwa mfano shetani alitaka alingane na Mungu. Eh anatamani ana yani alitaka kuchukua nafasi ya Mungu au kuchukua nafasi na yingana na Mungu. Sasa hiyo ni husuda sio wivu. Eh, eh mstari wa 10 na mimi page 17. Biblia inasema Eh Isaka akapanda mbegu katika nchi ile akapata mwaka ule vipimo Mia kwa kimoja wana kambari na mtu huyu akawa mkuu akazidi kustawi hata akawa mkuu sana akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi Hawa wa filisti wakamhusudu ana neno husudu husudu ndo husuda hiyo ndo ule wivu wa, wa, wa kutamani wa hasira wa chuki eh? Eh? Eh, anasema wakamhusudu anaendelea na yeah. so, kama haina bali uko wazi wazi sana nitakuwa si si si tisu kwa sababu liko wazi wazi. Mtakuwa yeah. natafuta vile vitu ambavyo havi havipatikani havionekani haraka haraka kwa macho. Yeah. Wakamhusudu. Eh natafuta na kutafuta mstari ni, mime, nani? Eh, nime nani? Nimeupotezea wapi? Eh, watuma, uh, okay, wa watu wa wakamhusudu eh, mstari wa wa 14 akawa na mahali ya kutushaona na vile visima vyote walivyochimba watuma baba yake siku za Ibrahimu baba yake wafilisti walikuwa wamevifukia unaona hawaishi kuhusudu kwa mioyo yao wanachukua na hatua za kufukia eh na ndilo liko somo letu la amazo ndo ndio cha somo la leo kuna mao mengi lakini niona, labda hii ndio ibebe kichwa kizimu kwamba eh E, kufukua e, vitu vilivyokufa vilivyovilivo wana adui na adui yetu mkubwa ni shetani akiiongoza dunia hii eh anasema e, msari, anasema wa Filisti walikuwa wamevifikia akavijaza wakavijaza, wakavijaza, wakavijaza kifusi msari 16 akamwambia Isaka utoke kwetu maana wewe una nguvu katika nguvu sana kuliko sisi basi saka katoka huko akapiga kambi katika bonde la Gerari katika akakaa huko unaona kwamba bado kwa sababu ya ugeni wake hata mafanikio yake hana uwezo inabidi afukuzufukuzu eh lakini bado Mungu yuko pamoja naye lakini kuna vitu anavikosa e? yuko katika nchi ya ugeni anapata vitu vizuri kwa hiyo wanamfanyia husuda kubwa eh visima alivyokuwa amechimba babake alivyokuwa anakaa hapo vikafukiwa sasa tuangalie maana yake nini kiroho. Ina ya maana yake maana ya kadani ni hii kwamba eh adui watu wakikuhusudu na mara nyingi wana tabu mtu ambaye ni mchamungu, kwa watu wa dunia hawana tabia ya kuwahusudu au kuonea husudu watu wa dunia wenzao kwa mfano kitokea mtu <coughs> akaajiriwa. labda kwenye kitengo ambacho anaweza kala rushwa kapata, kapata hela nyingi watu wanamunga mkono sana wasema kula ee, lakini wewe nenda fanya bidii fanya kazi alafu fanikiwa bila kupitia kwenye njia zao watakuchukia. Eh, na kama mtu una unaenda una, una njia za dunia, eh <coughs> watakunga mkono. Kwa mfano mtu ameajiriwa ame aka baada ya mwaka moja miwili amesha nua gari na nyumba mbili na ziwanja vitano usio amefanya nini anafanya vitu vingi na nini hata anakuwa ana, ana, ana, anatembea kwa kiburi kikubwa na nini wanaa ah, jamaa mko huko vizuri. E, wanamsifia eh sasa yule sasa angekuwa ni mcha Mungu ni kwa sababu ya vidii zake na baraka za Mungu lazima watu watamonea husu eh yule ni Isaka huyo mtoto wa Ibrahimu na sio mtoto wa Ibrahimu ni mtoto wa wa Ibrahimu tabia za Isaka mwanzo na mda wote ni msikivu ni mtoto ambaye hatuoni visa vibaya hatuwaone akinaesau eh katika tabia zake eh eh kwa wakam kwa na hawaishi kumhusudu ni pamoja ni nakufukia visima vyake eh tisema tukienda kiroho sasa kisima eh ni ni, ni, ni chemchemi ya maji ukisoma katika kitabu cha Isaya cha Yohana sina kama nime labda nitaangalia nitaangalia eh yanasema katika mtuangalie Yohana na nani ni Yohana 10 na ngapi 17 eh Yohana saba em um, niwea nitafika uko no, yo, ni Yohana kimsingi ni Yohana Saba eh Yohana Saba nitafika kule baadaye eh anasema mtu eh akintia akiniamini anasema maji ya chemichemi eh maji yatakuwa yanabubujika kutoka katika mwili wake eh kwa maana kwamba ni taswira ya roho mtaka anasema mtu mwenye kiu aje alwe maji anasema eh nipe maji ya uzima hiyo taswira ya mambo ya Mungu sasa wale watu wanakuja wanavifukia vile wanamzimisha roho eh uko katika nchi ya watu ambao wanaabudu miungu mingine eh unasali nao unacheza nao unaishi nao watafukia roho wako mtakatifu katika mashapa na sio katika vitu vya mlinini peke yake na vya rohoni e, kwa hiyo tunaona kwamba wanafukia vile visima taswira ya kiroho eh ni ni ni kwamba wana wana wanazimisha wana roho Emtone eh, <coughs> eh tusome sema moja tu tusome na labda hatutenda huko lakini eh, tuweze kumaliza lakini ukisoma katika tena umetuma mlangu wa saba mstari wa tisa eh ambayo ina inunuku eh inanuku kitabu cha mwanzo 37 eh watu ndugu zake Yusuf mwanzo wa 37 mstari wa 11 walimuuza wale akina Ruben na ndugu zake walimuuza kwa sababu ya husuda eh eh emtusome em, em tu mwanzo hapo mwanzo 37 eh mwanzo wa 37 eh tusome mstari wa kuna japo matendo ya mitume mlangu wa 79 Sefano akiwa anahubiri anairejelea eh manake anaithibitisha zaidi kwa nguvu za, za Roho Mtakatifu eh mwanzo wa 37 11 Biblia inasema ndugu zake wakamhusudu bali baba yake akahifadhi neno hili eh wakamhusudu e, no. kwenye hapa huoni kwamba ni husuda labda ya mafanikio yake au nini lakini ukisoma kwenye matendo ya mitume 79 inafafanua kwamba wali mhusudu au wameonea kwa sababu alikuwa napendwa kwa sababu alikuwa mchamungu, kwa sababu alikuwa mema alikuwa sio mtendadhame mwenzao. eh kwa hiyo tunaliona hilo. Ndicho kinacho fanya e, e, e, Isaka na Yaya chuki. Ndicho kitakachofanya wewe kama utasimama katika kicho cha Mungu usiwe na marafiki wengi watakuhusu wengine. Eh, takuhusu wengine. Eh? nasema, Eh. E, angalia kwa mfano tuende fanya tuo kwa kawaida hata tuache hata usuda ya vitu vya wazwafu twende hata katika maisha ya kawaida hawa twende kwenye watumishi wa Mungu yule mfungaji anayeenda akaishi maisha yanayowafanana wa dunia ala marafiki anapendwa na kabisa sasa huyu anayekuja akawa kama Yusufu anasema mabaya yao kwa baba yao watamuuza watamchukia Eh, matamtenga? Eh, kwa hiyo tunaona husuda manyingi inajengeka dhidi in ni tupio la wema na ubaya. Sio la kufanikiwa, moja kwa kufanikiwa ni niongeza. Ni ubaya na uzuri. Eh, kwa <coughs> na tabia na matendo ya mtu. Eh, tunaweza kusoma mambo mengi sana hapa lakini kwa ajili ya muda eh. Eh, lakini tujue pia watu natii ili ni network ituhusu na sisi wakati mwingine tabia ya kuhusudu sio au uh, husuda sio kwamba ni watu wa kule wanatufanyia sisi na sisi binadamu tuna tabia e, naomba mimi mna Na mimi najaambia tabia ya kuhusudu mtu au kumonea husuda e, mtu na katika ubaya na uzuri vyote kumonea husuda akiwa mcha Mungu unatamani asifanikiwe au kumhusudu kuhusudu wakati mwingine kumtamani kuwa kama yeye kwa sababu ni muovu Yaani husuda kwa uzuri wa wanadamu kwa uzuri na kwa ubaya vyote ni vibaya mbele zamu Mungu vinamuumiza yule alie na hiyo tabia. Em katika kitabu cha mithari mlango wa 14:30 Biblia inasema. Mithali 14:30 eh anasema Mithari Mithali 14:30 Biblia inasema Mithari mlango ule wa 14 mstari ule <coughs> wa 30 anasema Moyo asa moyo ulio mzima ni uhai wa mwili. Eh hapo tupache mtafanana skinny. Bali husuda ni ubovu wa mifupa. Watu wenye hicho kina, dunia inaita wivu. Kiswahili leo inaita wivu lakini ni husuda. Eh kwa sababu wivu una maana mbili una ubaya na uso lakini husuda ni mbaya wivu ni ule mzuri. Lakini hiyo hali ya kuonea watu wivu. Eh hii pointi tabia ya binadamu kwa kweli hata watoto wadogo wana tabia e, kama tunavyokuwa mbele za Mungu kila kukicha kila kuitoka leo tujaribu kuliweka neno la Mungu mio kwenye ukiona huna uwezo wa kumpongeza na, kum, na kumfurahia basi wala usijihusishe wala usifikirie vitu yake wewe jifanye kama vile huoni ama vizuri vyake na mabaya yake kama uh, ndio ngarao sema ya kuanzia lakini wakati mwingine wewe ni wamele. biblia nasema katika kitabu cha mithali ni Eh mwanzo pale ma, misali mangu ya kwanza mshoni anasema mafanikio ya waovu huwa angamiza wenyewe wakati mwingine mwanadamu mwema mcha Mungu unaweza usifurahishwe na hicho kinachoitoa mafanikio ya mtu fulani kwa sababu asipokuwa na hekima ni mwepesi wa kuangamizwa na hayo mafanikio unajua ukakuta kuna mtu alikuwa anaenda kanisani mcha Mungu mzuri mambo kimnyokea anaachana nazo Ndiyo sio eh inatokea au bana sehemu nyingine anakuambia ukitaka kujua tabia ya ya mume mpe cheo. Na ukitaka kujua tabia ya mke mpe mpe fedha. Eh cheo ni mafanikio. Unamta mtu alikuwa labda ni mtu mzuri mnanina nini unasikia amechanguria amekuwa mbunge ataharibika mara moja. Unajua kwamba tamaa asipate kwa, asi kwa sababu faida yake sasa ni nini? Hata kama angepata kila kitu chote lakini amesha haribika, ameharibu watoto wake, mke wake mfanyeni. Au mke mpe pesa. Anaweza asionekane asi tena pale nyumbani. Eh? Kwa hiyo wakati mwingine hivyo vinavyoita mafanikio kwa watu wasioacha Mungu, yale mafanikio mengi huwa ndio wao yanapoteza. Wakati mwingine mungu akiammpenda hamlipi yale mafanikio. Mungu wakati mwingine tuangalia je, huyu ni nani nikampa. Eh? vile vitu nitakawempa visiwe chanzo cha yee kupotea. Eh, isi chanzo cha yee kupotea. Oyo tuliangalia hilo kwa ujumla wote bila kujali kwamba eh, ni ni mchamungu si, sio mchamungu. Tujifunze na sio jambo rahisi kwako. Ni swala tu. Na ukiona unalo usifikiri kwamba wewe ni mtu mbaya sana pala. Ukashikia pala unapata unaumia, usifikiri hapana ujue ni kwamba tu ile tabia ya asili bado tunayo milini hatujapata mahubili kama haya kuendelea ku ikatakata kuikatakata na kuimaliza kabisa. Njoo kwa mfano wa kisasi. upsasi, mwindamemuomba kisasi au na mwaya kisasi. Ukiona wa kisasi, kwaona mtu ameumizie, Mungu anasema mimi nina tabia za kisasi. Muambie Mungu, "Eh, hey, kile kisasi ambacho ninacho naomba ukifanye wewe." Mungu anaruhusu, anasema mimi niachieni ni mimi. Mimi nitalipa. Na pia Mungu kuto hey, hana tabia ya kutokulipa. Eh, hana hiyo tabia. Lakini Mungu hataki sisi wenyewe tulipe. Kwa eh, hivyo vitu kama kisasi husuda na nini? Ni tabia ya wanadamu jinsi unavyo usijichukie wale mahaba. Pale ni watakatifu sana, hapana, hauna mtakatifu. Hapa tulipo wote wadhani. Eh, wakosaji. M. Mm. Tuje. Jinsi neno la mtakatifu ni Mungu tu pekee. Kwa hiyo kila jinsi ya neno la Mungu ndivyo inaenda kujaa katika mioyo yetu. nipo zikuta kama hivyo vitu vyote vibaya-baya vinaenda kokati kati kuna mtu mwingine anaanza kumwambia sina uwezo kabisa kuacha pombe anaweza akaacha pombe kiraisi sana akiongea akasikia neno la Mungu atijwazi az. anasema moyoni mwako nime anasema katika Zaburi ya 119:11 nimeiweka neno lako ili ushindwe kutenda dhambi zile dhambi zote za kushuda nini la Mungu lazisije kwa sababu mwanadamu ameumba katika dhambi lakini nguvu ya Mungu jinsi kiwango cha kujawa na ile kweli ya Mungu ndivyo na hivi vitu tutakavyoendelea kupungua hemu twende sehemu nyingine mambo ni mengi eh twende katika hoja ya ya tano eh hoja ya tano ndio ilianza pale lakini niendelezo kufufua yaliyokufa eh tuliona husuda na kufua aliyo kufuta. Tumena so, kwanza mstari wa 18 mpaka 23 anasema hivi 18 mpaka 23. Isaka akarudi akavichimba vile visima vya maji, walao vichimba walibu vichimba siku za Ibrahimu babaye, maana wale wafilisi, wa walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwa Ibrahimu, naye akavitia majina, akavita majina, kufuata majina aliyoita babaye. Watuma wa Isaka wakachimba katika lile bonde wakapata kisima cha maji yanayobubujika, bubujika taarifa ya kububujika tushaisema kwamba eh, ni taswira ya kujawa na wakofu na roho wa Mungu eh mstari wa nasema wachungaji wa Gerari wakagombana eh, wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema maji haya ni yetu nipo akaita jina lake kile kisima eseki kwa sababu waligombana unazo kaendelea mpaka tunaona a tutauka baada ya misali kushutu tuweze kugusa kipengee kinachoifuata. Kitu tunaona hapo kuna kuna watu wanafikiana kwanza taswira yake ni nini? Taswira yake ni kwapo. Unaweza ukakuta labda wewe ni baba. Huyo ndio Ibrahimu. Anavishima vya kububujika, eh, maji. Anapokuwa ameondoka, huyo maana yake kiroho ni nini? Amkinini ni sala, ni maombi, maisha ya maombi. Ni maisha ya neno la Mungu. Eyo huyo kuna nyumba ambazo hawawezi wakana wanajua kuna chakula tu cha mwilini wanaishi wanai bisha mili yao wanakujaza mafuta mwilini lakini kwa Mungu sio kitu kikubwa sana cha kwanza kikubwa kwa Mungu ni kujaza mwili ku, kuirisha roho yako inaonekana Ibrahimu alikuwa visima vya kusoma neno ya Mungu kila usiku eh wakati waisaka wa, wa, wa vinakuwa vimeeshazibwa na adui na mipira na Champions League na vitu gani na na, na, na, na na marafiki na vitu gani sasa akilisiki turudi neno la Mungu likiturudi tunavifukua tena vile vile ili kusudi maji yaweze kububujika maana yake ya kiroho eh kwa hiyo una kwa fupi kutoka kwenye kizazi kimoja kwenda kwenye kizazi kingine Uwa kuna vitu vinapotea vinaharibika hemjiuulize eh, kizazi cha Daudi kilichokuja kuzaa kizazi cha, cha Sulemani Kilikuwa sio kizuri kile kizazi cha Sulemani k hmm? m angalia kizazi cha Yakobo na watoto wake waleokuja wale eh kina yule analala na makahaba na nini eh wewe kwa unaona kwamba inatakiwa sasa kwa kutumia nguvu za aneno wa Mungu tuwe na tabia ya kurudi na kufukua visima vizuri vilivyokuwa vimechimbwa na kina Ibrahimu na wazazi wetu leo ili kuzudi tweni leo hii ni ina maana pia katika ya ki, ya ki, ya katika kanisa e, e, ukienda kwenye kizazi cha nyuma tumia na cha Ibrahimu sasa sisi ni kizazi cha Isaka Watu walikuwa wana neno la wa Mungu likuani natisha likuwa anaongea ni habari eh, anasema jicho langu ni ningoe na nini hivyo vizima siku hizi vimeshafunikwa ninahitaji kanisa kama IFB Baptisti hapa kuvifukua tele usudi maji aweze kumiminika mliamina yeah. yes eh vie visima, zamani ukisikia injiri, injili ulikwoniaanisha vichu vya kuku We, leo hii injili ni kama mafuta ya kufunika ya kupaka dhambi kusudi iweze kutulia na kunenepa vizuri tamaa injili leo ni tamaa injili za zamani ilikuwa ni ya Kristo Nasema mtu akikupiga kulia mngoe akupiga shafu la kulia mgeuzila kushoto siku hizi haipo tunatakiwa je neno Mungu limetanguka hapana neno la Mungu linabadilika na majira na kizazi hapana neno Mungu ni lile Kristo ni yule yule jana leo na hata milele Eh, kuna lazima turudi nyuma tufikie hivi visima. Vi, vi, Nina hata nisiposoma mistari mingi, hii hoja inatakiwa eleweke kwa maneno tu haya machache. Hii eh? tusizituhisi eh. Kwa hiyo maana nyingi za kiroho. Eh, ina maana ya kusali na maana ya kusoma neno la Mungu Ina maana ya kumhofu Mungu. Eh, ina maana ya zamani mtu akivaa mavazi kama ya kikahaba kaba au tumia kwa mfano Okay, leo tunasoma ana mke kuvaa suruali Em tutuje tuanze kwa mfano, leo hii wanaume wa vasketi anaonekana wa aibu mpaka awe kama kina diamond yakae kwenye ma, ma, ma stage kule ana lakini kuna wakati tafika tutatakiwa kuchimba visima vipya kuvifukua visima hivi ili tuanze kuwafundisha wa fulana kuvaa suruali muda eh vizu, amba, tofauti na watakapokuwa anavaa nusu kwa nusu leo hii wanawake ni nusu kwa nusu wanavaa suruali eh kwa hiyo sio hizi mambo mungu na jeni ni jambo la jamii hapana mungu amesema katika Biblia mwanzo nasema wanaume watavaa suruwali eh ameanza katika kitabu cha kutoka mlango wa 28 mstari wa 42 ameendelea sehemu zote eh kwa hiyo tunafuku leo hii kanisa limesinzia, maana ni kama kumuamsha mtu upya sana kwanza upya ni kama nyumba iliyokuwa inakaribia kuanguka unaanza kuirekarabati kui, kui eh huko ndo karabati visima ndo maisha yetu ya kiroho ya makanisa yalivyo eh Em katika hoja nyingine mambo yalikuwa ni mengi lakini eh hoja nyingine nasema ukiwa na Bwana adui watakuogopa na kutafuta suruhu na wewe eh em tuno kuanzia mstari ule wa wa 10 na wa kumina saba, eh anasema mstari wa saba Uh, basi saka katoka huko akapiga kambi katika bonde la Gerari akakaa huko turuke mele treni mstari wa 24 nne Biblia inasema bwana akamtokea usiku ule ule akasema mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako usiogope maana mimi ni pamoja nawe nami nitakubariki na, na kuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu tosho wangu akajenga madhabahu huko akalitaja jina la bwana akapiga hema yake huko na hatuma isaka wakachimba kisima huko hawatu watu ni watu wanafufua mambo mstari wa nipo ya bimeleka kutoka Gerari pamoja na na Ahuzafi rafiki yake na Fikoli wa jeshi lake Isaka akawauliza mbona maanijia nanyi mmenichukia mkinifukuza kwenu wakasema hakika tuliona ya kwamba bwana alikuwa pamoja nawe nasi tukasema na tupeane sisi na wewe na kufanya mapatano eh hawa watu ndio walikuwa wanazimba visima vyake ni wale mvuguzo wasema utoeka katika lakini ba, wakisha ukisha pamoja na Mungu zile nguvu za Mungu hawa watu watakuja watatoka huko watakuja na alikuwa watakuja kufanya suruhu na wewe nani anapenda suruhu watu wakufanyie suruhu waje waje wa amina yes tuna maadui wengi wa wakati mwingine maadui inawezekana inatukio sisi tuwe tumefanywa uadui tusiwale maadui kwa ajili sisi tumemwachokoza watu eh, eh tunaona kwamba Unapokuwa na Mungu kama Isaka akina akina Abimeleki na akina Fikoli watakuja na ndio walifanya kwa Ibrahimu walienda, Ibrahim, wa walienda kwa hivyo sivyo kuna muda wa kwenda huko lakini kwa mlango wa 20 walienda kwa Ibrahimu wakasema tufanye tuwapiane Ibrahimu akasema tukawakapiana kweli inatokea pia na ugomenitokeo lile linajibu li, li, li, hoja tu ukishaoona kwamba jambo lile lotokao Ibrahimu linatokea hata kwa maana ya Isaka lakini kwa hoja hii tunaangalia kwamba maadui watakuja watasujudu kwako, hemsoma kutoka katika kitabu cha eh eh cha Isaya, twende Isaya, tuangalie tunapokuwa na Mungu, unataka maadui zako waanguke miguuni pako. Hemsikiza neno wa Mungu narosim. Ana soma katika kitabu cha Isaya, eh Isaya mlango wa 60, karibu na mwisho wa kitabu kile. Isaya 60, Biblia nasema, na tuko tuko tunaelekea kufunga sasa eh. Eh Isaya 60, mstari wa 14 Biblia nasema na watu wa watu wale walio kutesa watakuja kwako na kuinama nao wote walio kudharau watajinamisha hata nyuso hata nyayo za miguu yako nao watakuita mji wa Bwana Sayuni wa mtakatifu wabwana ina maana fulani ya kiroho ya wakati wa ufufuo wa, wa, wa, eh, watu walio tesa na nini nini watakuwa naomba lakini ina maana pia maisha ya kila siku eh wamba, watu waliokuwa wamekutesa wanakuja wanatafuta suruhu na wewe ni ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni mkeo Ndekale ni mmeo. Ndekale ni jirani yako. Usi usitafutie majibu kwamba ni mbali sana. Ni watu hao hao tunaishi nao. Anakuja yeye mwenyewe anagona kwamba yeye amekoswa. Anaona kwamba nguvu anaweza kama ameteshwa usiku anaogopa. Anasema ngoja nikafanye suluhu na huyu mtu. Kwa hiyo kama Mungu anasema ndivyo ilivyo, kwa hiyo cha dhiri ndivyo ilivyo. Eh? tuliona tutoke turudi upande wa kushoto kidogo kuna Isaya tisa pale. Isaya 49 tena anafanua zaidi anasema msa 23 saa 40 na tatu bila nasema nasema na wafalme watakuwa baba zako za kulea na malikia zao mama zako za kulea watainama mbele yako kifudifudi na kuramba mavumbi ya miguu yako naye atajua ya kuwa mimi ni bwana tena waningojeo hawatahayarika nasema watu mtu anapokuja kumlamba mwingine ni e eh, miguu na mavumbi yake. Maanaje sikutafuta ndio si kutaf, ndio no, kutafuta suru huko? Eh? Eh? Lakini haishii hapo. Anasema katika kitabu cha Anasema katika kitabu cha eh Okay, tunalokaa kuna asem nyingi lakini MM Sola Zaburi ya, ya, ya mbili Biblia ni, ni, ni, ni nyingi kiasi kwamba natangunacho unijiuliza waache mstari upi Zaburi ya 72:9 inasema Wakaao jangwani na wainame mbele zako adui zake na walambe mavumbi Eh Anaweza asilame mavumbi ya miguu yako lakini akaramba mavumbi ya mateso Kwa sababu adui jambo jema na watu ni wanatabia ya kupenda kutafuta adui badala ya kutafuta suluhu Eh <coughs> eh pole ya wadui lakini mwisho na sina mda tena wa kuangalia tena lakini niiguse tu kidogo eh ina, inaanzia mstari ule wa 34 inasema eh, abado wa pili kutoka mwisho anasema matatizo ya kiroho ya Esau yanaongezeka Esau alisha Biblia na msema mara nyingi alishapoteza hii <coughs> ndio ngoja saba ndiyo mwisho alishapoteza eh, mzaliwa na, eh, faida nafasi ya mzaliwa wa kwanza lakini hii hapo e, msana 34 anasema Isaao alipokuwa mwenye miaka arobaini akamoa yudithi binti Beri Muhiti na be, be, Besemathi binti Eloni <coughs> Muhiti kwanza nao wake wake wawili sio mapenzi ya Mungu lakini wote ni wahiti hawa ni watu wa mataifa e, Loho, roho anasema roho za Isaka na Rebeka zikajaa uchungu kwa ajili yao e, unaona yaani huyu badala ya kupona anaendelea kuharibika wakati mwingine mtu anaweza kaanza akasema ni labda alikuwa mcha Mungu anaenda kanisani akaanza na kosa moja tu kama Raisaka Raisau sio Isaka yesau eh yeye e, akasema akaanza kunywa pombe unaweza kukuta ndio chanzo cha kuanza na uasherati na uzinifu ndiyo sio ili kosa la huyo Esau linazaa kosa la pili la la kwenda kutoka kabisa karibu anachoka anakataliwa ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana na Mungu kwa so, sababu kisha anza ku, kutoka kwenye Eh unaoa wa, wa, wanawake wa Kifilisti, unatoka kanizani mananae unaoa na kabila yote ile dini dini yote ile sio kabila, maanake huyo mtu anaenda mbali na Mungu. Lakini na wazazi wake pia, wote e, wawili, hata yule aliyokuwa nampenda Isak Isaka, isaka babake na yeye anachukizwa, eh. tufunge kwa kusoma e, sura za Misalimu 34 kweli ni mingi, kwa hiyo kuimaliza muda mfupi ni kazi inafanya kukata tu. Sasa kitabu cha wafalme wa kwanza na nadhani nitafungia tu pale wafalme wa moja daftu cha wafalme wa moja tusome 4 biblia nasema eh unakumbuka tulikuwa tumesoma wafalme wa moja wakati mara ya kwanza turudi nyuma kidogo ya pale wafalme wa moja mstari wa 4 biblia nasema maana ikawa Sulemana alipokuwa mzee wa... wake Wakezake wakamgeuza moyo wake afuate miungu mingine wala moyo wake haukua mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake. Unaona kwamba Isaka anani, kat, ah, Sulemani. Sulemani katika kuwa anaoa wanawake sio Filisti. Sio na binti farao na nini? Ule moyo alikuwa mbele za Mungu akamjengea kale ukageuka moja kwa moja. Leo hii maana yake iko wazi. Unaweza ukakuta mtu ni mwanaume, ni kijana, ni mke akishaambatana na mke kwa kwa hawa ni mke e basi anapotoka e Biblia na na nasema katika wakondoa pili tunaojua ni msanaa alfu sana wa pili 6 14 nasema msifungiwe nira e. na mtu asia amini hakuna nira ngumu kuliko zote duniani kama ya ndoa kwa hiyo tunaona Isaia yesa, Isaia nira na wafilisti atakuwa mfilisti Suleimani Sulemani nakujaa na roho wa Mungu akaandika na, na, na, na mithari mithali na vitabu vyote hivi bado alimaliza mwendo vibaya na akaichukia akachukia mali zake kwa sababu alifu Bibilia imesema hapa kwamba wake zake waongeuza moyo eh amen, amen. tunaanza kujifunza vitu vingi mista tumekatiza kitu hapa baba tunakushukuru na mafarisadi zako asante kwa neno la leo Mungu tunaomba maneno haya kwa harisi bariki watu hako mfano wa ajabu eh tunaomba Mungu ukaendelee kutujaza na kusudia neno lako tunaomba baraka zako na nezi zako tunaomba kusanyiko <coughs> siku ya jumapili tena Mungu ukatawanya kina watu wako mfarme sio poa kuugua kulia, poa kujuta sio macho Mungu wa mbinguni unaweza yote mfarme ajabu nimesema ombeni nanyi mtapata Mungu nasi tumeomba Bisheni ibanye mtafungulia Mungu nasi mbele yako tunaomba uniswa wako na neema yako katufunike na fadhili zako sikio yetu na watu wako na kanisa lako na hata majirani zetu Mungu na hao ambao kutokea mbali ambao hawakusanyiki na sisi katika kanisa ili lakini wana na sisi katika neno lako Mungu tunasungika katika jina la Mungu Baba na Mungu ana Mungu Mtakatifu na neno Amen, Amen.